Подала їй кефару. Дівчина не ворухнулася, не глянула на бабу. — Візьми, — владно мовила баба. — Зараз прийде твій повелитель, майбутній повелитель. Він має купити тебе, чуєш? — Сподобайся йому, заграй, заспівай. Той, хто привіз тебе, оповів, що ти співаєш як богиня. — Хочу чути твоє. «Ну, красуне, потямся. стань жінкою, а не мармуровою богиною!» Їпатія глянула на бабу, і з її очей дихнула така туга, така безнадія, що горбата потвора замовкла. Вона поклала к кефару поруч дівчини і вийшла геть. В залі залишилися лише два охоронці на півголі Ефіопи з запущеними донизу шерколезами мечами. Незабаром почувся шум. Сторожі заворушилися, схилилися в низькому поклоні. Пролунав високий різкий голос, він щось запитував незнайомою мовою. У відповідь чулися влесливі слова горбатої баби. Хтось м'яко підійшов до гіпатії. Вона підвела важкі повіки, уздріла молодого високого чоловіка в гаптованому сріблом плащі, в широких штанях і темно-малинових чоботях. Обличчя пришельця було бронзове, вродливе, над припухлою губою чорніли невеликі вуса, гарні вологі очі дивилися на дівчину жадібно і зацікавлено. У небаченому вбранні з білим тюрбаном він здавався гіпатії казковою істотою, і щось в ній пробудилося, насторожилося. Вона важко зітхнула. Пришельниць озвався до неї. Гіпатія не зрозуміла, похитала головою. Горбата баба безупинно, схиляючись у поклонах, щось сказала. Він задоволено кивнув, а потім звернувся до дівчини чистою елінською мовою. «Я, Володар Пальміри, вітаю небачну квітку неба». Гіпатія дивилася на нього з надією. Володар Пальміри так ось, куди її привезли, це не дуже далеко від батьківщини. Може, цей володар освічений і люб'язний? Тоді він збагне трагедію самотньої дівчини і допоможе дістатися додому. «Чому ти тут?» — провадив далі юний тиран. «Хіба для тебе оці грубі люди, оця зла і жадібна карлиця?» Баба щасливо засміялася на ті образливі слова, а супутники володаря зберігали на лицях Маски запобігли в покор. Я візьму тебе до себе. Ти будеш окрасою мого гарему, ти будеш найяснішою зіркою на моєму небі. Радій, прекрасна Еллінко! Ваші олімпійські богини мають такої розкоші, яку матимеш ти у моїх володіннях. Заграй мені якусь пісню, богини. Хочу почути твій голос, співати. Про що співати? Як вона зможе? А душу спобиває туга, А душа рветься на частки І бронить болісними акордами. Послухай, послухай, східний володарю, Плач із смуток полоненого серця. Гепатія тулить кіфару до грудей, торкається струн, І тривожно котиться луна По закутках зали, І замерли в чеканні Супутники тирана і примружилися замріна на гарячі очі юного володаря. Заспівала, заголосила Гіпатія. У глибокому морі, на широкім просторі, чуда риба живе, чуда риба пливе, без турботи й горя чуда риба живе. Повстає чорнокрила, буря зла і стосила, Чударибу спіткала не доля біда, Закрутила у хвилі, на пісок викида, А й квіти сині небо привітне, Та у розкоші тій чудариба вмира, Їй у морі радіти не пора, не пора. Сльози покотилися на щоках Египатії, Вона з надією дивилася в очі тирана, «Чи збагне, чи зрозуміє?» Він кивнув, приязно схвально глянув на горбату бабу.